Misiune specială 2. Dunkirk Războiul ciudat e numele pe care l-a lăsat în istorie perioada aceasta de expectativă la așa când din fierărie călea moțelul victorios sau când drumul spre fierul Norvegiei era tăiat și tăiat avea să rămână. Notă Războiul ciudat în original La Droll de Guerre perioada din istoria Franței premergătoare celui de-al doilea război mondial și cuprinsă între 3 septembrie 1939 data la care Franța declară război Germaniei hitleriste, situându-se alături de aliatul ei, Anglia, și 17 iunie 1940, data la care guvernul francez, condus de mareșalul Pétain, cere armistițiu germanilor și prin aceasta, respingând propunerea Marii Britanii și a premierului ei, Winston Churchill, de crearea Uniunii Anglo-Franceze și de continuare a războiului prin eforturile comune ale ambelor țări. Ocupată cu campania din Polonia, octombrie 1939, Germania nu ripostează la declarația de război, iar trupele franceze stau într-o expectativă tulbure, contând nepermis de mult pe posibilitățile de apărare ale liniei fortificate Maginot. În general, statul major francez e adeptul teoriei fronturilor defensive continui. Părerea aceasta, conjugată cu lipsa de pregătire și dotare materială a armatei franceze, vor face din ea un adversar extrem de slab în fața atacului fulgerător al trupelor germane din primăvara lui 1940. După invadarea Norvegiei și a Danemarcei, aprilie 1940, a Olandei și a Belgiei, mai 1940, așa numita campanie din Franța, ține de fapt 4 zile, 10 mai, 14 mai. În această zi de 14 mai, trupele germane pătrund în Paris. Încheie nota traducătorului. Iată ridicolele fraze trâmbițate pe atunci de piticul Paul Renault, care și închipuia că e prim-ministru. Afișe frumoase reprezentau un infantarist hotărât și senin, ținând cu baioneta linia albastră a foștilor. Munciți liniștit, el vechează, proclama legenda. Stranie veche în care regimentul nostru își omora timpul săpân șanțuri antitank prin părțile moberjului. Vinul fiert al soldatului, turneele teatrale pe front, colete cu ciorat, mănuși și fulare de lână pentru viitorii eroi. În schimb, nici urmă de marșuri, de antrenamente ori instrucție. Eram vreo câteva mii de salahori nepricepuți, îndeletnicindu-ne să facem prost niște lucrări de terasament. Pe vremea aceea nu eram câtuși de puțin insolent și nici prin minte nu mi-ar fi trecut să critic ceva. Oare nu aveam un stat major general care știa el bine ce face? Oare Gamla nu era un generalisim prestigios după câte susținea propaganda? Oare nu aveam atâtea divizii blindate care trăgeau în obiective improvizate așteptând nerăbdător atacul din primăvară? Oare nu aveam cele mai bune avioane din lume și cele mai bune tancuri? Ce să mai vorbim de linia Maginot? Un singur lucru m-a îngrijorat în mod confuz. Răținusem din lecturile mele din Liote că nimic cu adevărat mare nu se înfăptuiește vreodată fără entuziasm, iar eu nu vedeam niciun fel de entuziasm în jurul meu. Ne duceam agale în fiecare zi să răscolim câteva chintale de pământ înghețat, iar seara ne afla învăluiți în atmosfera călduță de la popotă, jucând cărți cei mai mulți sau șah cei mai isteți. Patrulări în pădurea Varmt, nimic de al comunicatelor oficiale. Nu mi-închipui să niciodată că războiul ar putea lua aspectul acelei lipse stupide de ocupație, că ne vom petrece luni întregi fără să facem nicio manevră, niciun exercițiu, fără ca măcar un ofițer să ne pregătească pentru viitoarele noastre lupte. Bilanțul meu personal era departe de a mă liniști. Știam teoretic să comand o grupă de luptă. Se trăsese în mine și îmi stăpânise în frica. Dar mă întrebam cu îngrijorare cum voi reacționa în fața unui baraj de artilerie, unui atac de blindate, ori a unui asalt de infanterie. Niciun exercițiu nu ne pregătise să înfruntăm aceste încercări inevitabile. Ca să spun drept, nu mă simțeam la largul meu. Obișnuit cu vânătoarea în mijlocul pădurii, eram descumpănit văzând că nimănui nu-i pasă să pregătească hăituiala. La 10 mai 1940 ne îndreptam spre Belgia. Autobuze venite de la Paris ne-au îmbarcat din cantonamente, figura cu taxiurile pentru Marna. Notă, aluzie la un episod celebru din timpul primului război mondial, când, pentru a se asigura transportul de trupe și materiale necesare bătăliei de pe Marna, 1914, fusese re rechiziționate taxiurile din Paris, închei nota traducătorului. Nu-i vorba chiar de un delir eroic, desigur, dar oamenii se comportă bine, în sfârșit ne mișcăm. Nu suntem oare și la urma urmei aceiași francezi care au traversat Marna după ce o luaser mai întâi la Goană, ca să se cramponeze de Verdun și să-i dea peste cap pe nemți în 1918? Certitudinea asta e cam tot ce ne mai dă încredere. Las că vedem noi. Și-am văzut. Întâlnim coloane de refugiați belgieni care ne strigă încurajări, autobuzele gonesc cu toată viteza, suntem dați naibii. Câteva avioane mitraliază convoiul, panica și teama pătrund odată cu noi în șanțuri. Ne întoarcem la autobuze. După alarmă, întâlnim și mai mulți cai spintecați, cadavre sfărtecate de soldați, chesoane de artilerie în flăcări. Ne încrucișăm cu trupele belgiene care se retrag năuce fără arme. Asta e războiul. Seara ne oprim undeva pe lângă Tamplu. Argumentul se desfășoară pe cât se pare fără o țintă bine precizată. Aud pentru prima oară vorbindu-se de apărare în arici, notă, în original, de fans anerison, expresia al cărei echivalent tactic ar fi apărare circulară, închei nota traducătorului. O imagine grăitoare, nici vorbă, dar unde ne sunt țepi? Noaptea, tirurile antiaerienei țes fără grabă o ferie de artificii, incendii izbucnesc în fața și în spatele nostru, un bombardier care trece la vreo câțiva kilometri face ca întregul regiment să plonjeze cu nasul în pământul gilav. Ne instalăm și noi de bine de rău, înfluptându-ne doi câte doi dintr-o conservă de carne și câte patru dintr-o pâine rotundă. Cea din noapte glorioasă a unei campanii, care din înfrângeri în marșuri forțate, ne poartă în zigzaguri de decorabie beată, la Charleroi, apoi la Mont, apoi la frontiera franceză. Artileria germană ne împroașcă după pofta inimii. Avioanele Stucas ne pisează fără ca avea un avion de vânătoare aliat să le înfrunte. Regimentul decimat pătrunde în Lil. Se vorbește despre regrupare de o linie fortificată ce ne va adăposti. Dar micile cazemate care jalonează câmpia sunt părăsite. Mergem într în dezordine, fără legături, fără a primi dispoziții. La Peron se întrezărește o umbră de organizare. Ne îndreptăm spre sud, ordin și stânga prejur. Ce mai poate mărșălui? Se regrupează, pornim spre Dunkerque. În nici o clipă a acestei înspăimântătoare brambureli nu ne-am oprit ca să luptăm. N-am văzut niciun infanterist german, și cu toate astea, mai bine de o treime din regiment a dispărut. Cei mai mulți dintre ofițeri sunt încă prezenți. Să însoțească trupa în pas de marș, la asta s-au priceput dintotdeauna. Să însoțească trupa când o ia la picior, treacă-meargă. Dar aici se oprește competența lor. Nimic nu i-a pregătit să prindă din zbor o situație de luptă, să cântărească într-o clipă forțele, starea de spirit și intențiile probabile ale adversarului apoi să-l surprindă printr-o contralovitură imparabilă și, profitând de efectul surprizei, să sporească până la demență, confuzia și panica, încât să-l pună pe fugă. Și chiar dacă ar fi ei înșiși în stare de una ca asta, propriilor lor soldați le-ar veni greu să le urmeze pilda. Așa zisul în alt comandament a pregătit războiul de ieri. Cu instrucția pe care o primisem noi, puteam în cel mai bun caz să rezistăm în tranșee, dar în niciun caz să intervenim, să avem îndrăzneală, să acționăm. Armata franceză mi se părea a idoma unui orășan pântecos și fleșcăit, strecurat într-o încăierare de stradă. Își apără fața pântecul, se culcă la nevoie ca un animal înnebunit de spaimă, dar nici o clipă nu-i în stare să-și vină în fire, să țină piept, să răspundă la lovituri, să se impună în loc să suporte pasiv violența celuilalt, într-un cuvânt, să se bată. Vom învinge pentru că suntem cei mai tari, proclamau sloganurile oficiale. Bărginirea impostorilor care se dădeau drept responsabilii noștri ne costă foarte scump. Ei însă sunt departe, ceea ce mai rămâne din regimentul lovit, abrutizat, îndobitocit, sleit, se prăbușește ca un singur om pe nisipurile de la Brediun. Un fel de ordine se instaurează. Având Marea la spate, nu ne rămâne alta alegere decât să stăm pe loc și poate să încercăm în sfârșit să răspundem la lovituri. Vărâți în găurile gamelin, prestigioasă invenție a prestigiosului strateg, tragem de foarte departe asupra tupelor germane care încep să ne gâtuie ca niște profesioniști ce sunt. Avioanele lor de vânătoare și bombardierele pisează litoralul de la Ostende până la Dunkerque. Artileria ne decimează. Infanteria înaintează irezistibil, abia întârziată de tirul derizoriu alarmelor noastre ușoare. Noi apărăm perimetrul plajelor în timp ce englezii, în ordine, ajung la pontoanele improvizate, apoi la vasele lor, apoi în larg. În cursul nopții pătrundem în Dunkerque, iar zorii zilei de 4 iunie ne îngăduie să ne vedem așa cum suntem, turmă nimicită, sleită de oboseală și înfrângeri, zăcând îndobitocită pe cheiurile portului. Gloriosul regiment 8 zoavi a isprăvit războiul. Drapelul cu a flutură în vârful farului, elementele de avangarda ale inamicului ne dezarmează. Pentru prima oară îi vedem pe învingătorii noștri de foarte aproape. Perfect echipați, uneori cu mânecile suflecate, cu pistolul mitralieră atârnând de gât, cu o grenadă înfiptă în încarâmbul cizmei, au un aer degajat de profesioniști victorioși. În comparație cu ei, noi arătăm grozav în hainele noastre greoaie, din postav gros, cu arhaicele moletiere ce ne înfășoară picioarele și în bocancii noștri scorojiți. În altul comandament a prevăzut într-adevăr totul, ce bine ne vor prinde hainele astea la iarnă în lagărele de prizonieri. Mă dau parte ca să plâng în liniște, apoi îmi adun grupa. Câțiva germani îndrumă fără greutate masa năucită și amorfă a învinșilor. Mai târziu, în Scoția, în așa numitele murs, mlaștini, unde ne antrenam ca să ne întoarcem în Franța ocupată, am văzut câini coli, sprinten și vigilenți, procedând cu aceeași economie de gesturi la adunatul turnelor de oi. Un câine la 300 de oi. Și de fiecare dată mă gândeam la Dunkirk. Sunt sleit, frânt, întâi de toate trebuie să dorm. Trebuie să recuperez, să localizez exact punctul unde mă aflu și să evadez. Pentru moment, abia mai am puterea să încerc să glumesc cu oamenii mei. Zvonuri de două parale circulă sprinten, veșnicile trâncăneli ce nasc neoboțit din propria lor cenușă, ca pasărea Phoenix, de cum le-ai sucit gâtul. Armata generalului Corap i-a încercuit pe nemți, au căzut și ei la rândul lor în cursă la Dunkirk, propriile noastre trupe au năvărit în Germania, curând vom fi eliberați. Cotonogeala strașnică pe care a încasat-o divizia noastră, ce se bucurase de o faimă solidă până atunci, nu mă îndreptățește cât uși de puțin să cred că alții s-ar fi putut descurca cu mult mai bine dar cu siguranță că în altă parte există trupe mai bine pregătite. Altminte înseamnă că am fost mințit încă din copilărie, pe când mi se povestea despre eroicele promoții de la saint despre șargele lor cu pompon la chipiu, despre la furia franceze. De acord, local suntem bătuți, fulgerați, lipsiți de glorie și de panaș, dar asta e ceva trecător. Ideea unei prăbușiri totale m-ar face să înalți din numeri, nici măcar nu-mi poate trece prin minte. Sunt încredințat că pe râul Som, nemții au fost opriți. Trebuie să ajung la cei care se bat, dar întâi de toate trebuie să dorm. Aoleu, domn sergent, iar plecăm. Ne-am oprit vreme de un ceas în periferia numită Rozândel, și am adormit pe loc. Pot să dorm cât poftesc, la orice oră din zi. Și totdeauna am tras cât mai mult folos de pe urma acestui dar ceresc. Mă trezesc cu aceeași ușurință. E de ajuns ca în clipa când mă culc să-mi fixez în minte ora sculării. Cum funcționează mecanismul ăsta personal? Nu știu, dar mă încred în el orbește. Iar plecăm. Somnul mi-a mai limpezit puțin mintea. Pe kilometri întregi, turma noastră se întinde, se tărăște, se poticnește, se oprește. Mirosul pătrunzător de sudoare, de bărbat împuțit și obosit, te face să verși. Mă simt cu totul străin de masa aceasta. Oricare ar fi împrejurările și numai cu o rație de de litru de apă la dispoziție și tot m-am ras zilnic, chiar și în deșert. E un ritual. Mai târziu, în timpul operațiilor din spatele liniilor germane. liniilor Niciodată nu l-am evitat și totdeauna în timp ce mă rădeam de cuzori, combinam partida de șah pentru ziua aceea. Depășim ofițeri cu barba nerasă. deosebindu se prin nimic de trupă, se îndreaptă și ei pasiv spre captivitate. ce ori fi învățatoare la școala militară? Din ziua aceea, cred, am început să nutresc un dispreț oarecum indulgent față de ierarhie, galoane, onoruri, eghileți, tinichele și steluțe. Am văzut cai irlandezi, mistreți, câini, boxeri, care așa animale cum erau, impuneau fie numai și prin demnitatea înfățișărilor. Cei câțiva bărbați remarcabili pe care i-am cunoscut și admirat aveau comun același lucru. Calitatea ținutei, siguranța liniștită și nici galoanele, nici eghileții nu le sporeau prestigiul. Stai! Cei din coadă, somnoroși, se tamponează unii de alții. Trecem unul câte unul prin fața unei mese lungi pe care trebuie să lăsăm busole, brichete, hărți și cuțite. Urmează apoi un baraj mobil din sârmă ghimpată și iată ne neîncușcă. În timpul serii, unul dintre oamenii mei îmi aduce o gamelă cu supă. M-am frupt din ea pe După ce îi sprăvesc, mă poftește să mă alătur grupei mele ca să. cinăm. Am. am fost mâini scotociți la intrarea în lagărul de tranzit, dar se vede treaba că unul dintre oamenii mei e un adevărat făcător de minuni. Închid, fără să mă mir, o porție de carne de vacă în sos tomat, un morman de cartofi prăjiți, o litră de vin pe care un iluzionist l-a scos din neant. Hotărât lucru, francezii sunt imbatabili. Când nu mai sunt guvernați. Mă simt din nou în plină formă, dar iată că se lasă noaptea. Ha la culcare. Pe data de 9 iunie dimineața, nenții hotărăsc să despartă trupa de gradați. Ofițerii se îngrămădesc într-un colț, sub ofițerii între altul. În seara asta, la mine acasă, eram sărbătorit pentru că e Sfântul Edgar, rege al Scoției și omorător de lupi. Îmi închipui că Sfântul meu patron va da un bobârnac sorții și hotărăsc să evadez pe 10 iunie. Va fi felul meu de a miura la mulți ani. Pe 10 mă duc să-mi rămas bun de la băieții mei. Nu pot face nimic pentru ei și le anunț cele ce-am pus la cale. Voi evada în cursul nopții. Păcat că nu mai am nici harta, nici busolă. Dar la urma urmei te poți lipsi de ele. Și pentru că nu știu cât de riscant e planul meu, nu propun nimănui să-și încerce norocul alături de mine. De altfel, sunt cu toții convinși că vor fi eliberați cât se poate de repede de vreme ce așa a spus comandantul nostru de batalion. Peste o oră, un caporală mi-aduce o hartă, o busolă, un cuțit și trei cutii de conserve de carne, precum și felicitările grupei. Cu aceste prețioase provizii, mă voi alătura viitorilor mei tovarăși de evadare.